В рухливих іграх спали у забутті, у звільненні, у новому житті. Прокинулись, як і раніше, в якомусь такому Марві, коли вже день займався, давно поранкові, і здивувалися обоє, як довго спали. Але не було поспіху. Ніхто нікуди не гнався, не квапився у дорогу, не було куди встигати. Попереду був час, його було багато, і всі були на місці. Усі були разом, і всіх було двоє. Усе було ніби вже зрозумілим, і все, що мало, заставалось недомовленого. І це був якраз той час, коли треба було без поспіху з'ясувати решту, поставити усе перед собою, перш ніж кудись рушати далі. Слово було за Данилом. І він знав це, і знав, що Айдар чекає на його слова. І обоє знали, яким буде спільне рішення. Але слова повинні бути сказані. Поснідали, а тоді встали і пішли за Мазара І стояли, дивлячись у степ. Сонце прибікало дедалі сильніше, Ковала жовтіла, Борзелений полин і колючки розкидані по степу. Який тут розмай різнобарвних колючок від Малесеньких зовсім до великих і гострих, як свяхи, а соковита, зелена, найбільша, то верблюжа, улюблений тут харч цих поважних кораблів пустелі степу. На видноколі невеликі горби, а за ними такий малий степ, здається, в воці. І так довго-довго у цю, казавсь, Україну треба приїхати, аби закінчила степова смуга, та не звертати б на південь, де каракум, чорні піски, Піщана пустеля, де в пісках загинеш, заблукавши. Це не степ. Пустеля це біда, це мертва земля. Говорилося ще про степи пустелю, але більше мовчали і дивилися, в нікуди. У степову далечінь. Немов чекали чогось обоє хвилини. Тієї хвилини, стрівши, яку раптом, позирнули один на одного, і тоді сказав Данило. Різні ми з тобою, Айдаре. Зовсім різні. Ти молодий, а я старший. Ти Кипчак, а я українець. У мене одна віра а у тебе інша, усе різне. А доля у нас однакова. Ти знаєш про мене, а я про тебе. Все. Нікого в нас немає на цьому світі, майже нікого. Але надбали ми за наше життя все ж немалий скарб один одного. Так, сказав Айдар, це скарб, я знаю, ти правильно кажеш. Я належу тобі, ти знаєш. І я теж належу тобі, і ти знаєш, бо й ти врятував мені життя. Але ж у всьому світі немає зараз іншої людини, якій би я належав крім тебе, якій би я хотів ось зараз належати немає, вже немає. І в мене немає, сказав Айдар. У мене крім тебе нікого немає, вже немає. Тому дорога наша віднині може бути тільки спільна. Вона має більшого гріха, ніж недооцінивши покинути непризволяще те, що тобі найдорожче, що ти надбав за життя. Так, наша дорога віднині спільна Данку. Назавжди. Тільки яка вона ця дорога? Куди вона? Куди ми можемо подітися тепер? Як жити далі? «Довкола нас облога, отут усі проти нас, чи не весь світ».